Bonantxo bueno, mendia, urzio ekonomiko go testingo honetan eta ikusitugu gainbat itzulik ba abierta mero sustentar edo etapak gutxagotzen dituztela eta 41 garren edizioa soiek izatea ja lorkena dela, ez? Bai, lorpena da azken finian lau etapa mantentzea eta bueno, ta partaidat zaldetik e, mantentzea 17 talde. Oi santuada, bueno, ja yatua eta azkena lortu dugu ta bueno, beste urte bat bete. Aurten ere aipatutuzu zaintuzuela zeiltasunak hoezeri parte hartzarri da Bai, bai, bai. Bueno, e, Gertatzen dena da, e, Copa Frantzian izaten diren enlaesterketak, orduan e, frantsesa taldeak ezin dute horri. etorri. Osea, derri gore, zankoritu behar dute. Eta adun, kasore ez, haurten, eta hien amarran eta maikan, Copa Frantzia dago hien sortzian, eta bestea, o, gure e, itzulia moduko e, itzule bat dago, Frantzian. E, Lua gaten antik, eta orduan horreatik ezindute, eta doso zaila da, eta izan da pena gara, pena. pena. Baina, bueno, azkenean, frantzesari gabe gaude. Hala ere e, ibilbide erakargarria osatu duzue berriro ez, e, enengo etapa ba, esprinterako aproposa den hori, eta gero gero eta gogorragoa, ba, azkeneko eh julia ginea eta erlaitz etapa ba ohiko etapa horrera arte bai eh bai, formato berdin ja da bueno aurten e, aldatu dugu eta naforraldea e, donostialdakoa daz eta bueno, e, beste mendateak jarri ditugu baina bueno formato lehenengo 3. eta 4.a beti berdinak dira eta nahiko jokoa ematen diote eta guretzat posgarria da azkeneko egunean lau 5 txirrinduari otea irabazteko bazteko azkenean ez ala bakitzen lehenengo bigarren unea eta da guretzat posgarri Iso mm. e itzulia erreferentzia eh, bilakatu da eh, aspaldi, E, ba, e, txerundari itza fizionatu da, nagoetan irurteze azpikoan, eta ba, gero horat txerundari handiak izan direnek irabazi dute hemen, eta nindik espero horrela horre, horre, horre izatez. Bai, bai, bai, horrela da, bendik pasatu ziren, balberde, kontador, bon, azkeneko esatzen zuz, bueno, abran nolano eta guztiak, baina e, iban maio, bueno, daletik, ez, eta guain e, adibidez, e, jarri ezagun, Daniel Marten, leha baztoa liha jera zizuna, horrek bendik e, pasatu da, nabar dauskas, eh Jirone, e, ekipo eh equipo del Club eta hor nahiko txundari onak, e, ben zanen Marten, hemen laugarren intzun eta Leja Baston Bai, bai, ez bakarrik hemengoa, baizik eta beste atzaritarak bai. Uh -huh. Aurrengo favorito bezala batzuk aipatu dituzu, baina favorita handienak e, nor ezobe ikuste dituzu. E, bueno, ni blokeak ikusan ditut, Cajarro, Alcaro, Lorda de eh <coughs> Salas, Etagrijalva, naiko onak. Bueno, Rusiarra eh, Rusia era podioan seguro, eh. <coughs> Zulalef, eta gero bestaldeti, bueno, bintzat, talde mintzat Kajarval izangoa, eh guk beti na dugu hemengo bat Gipuzkoa eh, izatea iraolaslea bejo salia izango, hortan bileko dira. Eh asi en una daia badiatik, baina iristen zaret Nafarroa, Gipuzkoaldera e, joaten zarete, nahiko Zavala da sentzu ez? Bueno, kontuta hartu gara da, e, evento hauek e, dirugasko kostatzen dira, eta hori emengo, emengo ja finkatzen dira, eta hori logiko denez, Gipuzko aldea, elten bardegu, Elmuga Gipuzko aldea, Nafarro aldean ere bai, zaitasun pilla bat daude Elmuga lortzeko, baina bueno, segatzen da, segatzen da, behar dutak daude, zabaltzea. <hums> cierto e, ba e, laguntza eta lan sentzu horretan, ez? Bai, bai, bai. Bueno, men eh Consorzio Foru Aldundiak, eta bueno, es bakarrik hori, bai, esiketan tolar zaldetik, Gipuzko Federakuntza eta Euskadiko Federakuntza gure atzetik daude, o sea, aldetik, infrastrukturak guk talde e, borondat, borondateko voluntar voluntarteko, o sea, voluntario e, hartu, ha? <gutu> <gutu> adesso.